As-salamu alaykum wa rahmatullah Elhamdulillahi lazhi ja'alena muslimin Elhamdulillahi lazhi akhbarna fi kitabihil aziz innemal mu'minun ikhwah امرنا بالبر والاحسان ونهانا عن الاثم والعدوان كما امرنا ان نعتصم به بحبل الله جميعا ولا نتفرق اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله كان احسن الناس خلقا علمنا الادب الذي ينبغي يتصف به كل مؤمن فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لا اخيه ما يحب لنفسه اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه wa sëllën me të sinimë në këthira. Falenderojmë Allahun, Sofhanu wa ta'ala, <coughs> për të gjitha mirësit që nga ka dhuruar. E mbi të gjitha, e falenderojmë Allahun, Sofhanu wa ta'ala, për mirësit në Islamit. E falenderojmë Allahun, Sofhanu wa ta'ala, që nga ka udhëzuar në këtë fetë mrekulueshme. Zotilartë madhuruar në Kurani në familartë, thotë me të vërtet besimtarët janë vlezërë. A i në urdhëroj që të silemi mirë e me dignitet e nëndaloj nga gjunahet e poshtërësit. Sikur se, në urdhëroj që të kapimi fort pasilitarit e ti e të mos përqahemi. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të tretë përveç Allahut. A i është i vetëmi adhuruar nuk ka urtak. Dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti. Dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti. A ishte njëri ju me moralin më të mirë e sillin më të lartë? A i në mësoj edukatën dhe sillin e mirë, me të cilën duhet karakterizohet gjdo musliman mbi faqen e dhehut? Thotë profetisë sallallahu aleyhi wa sallam, as kush për e ushtë nuk beson, deri sa të doj për vlajnë e vetë atë që farë dëshiron për vetën e ti. A i nëmësoj edukatën dhe sillin e mirë, Pozot fale bekove dhe më shirojate, familinë të ti, shok të ti, dhe gjithë pasu e si të ti besni këderi në ditën e gjykimit. Shikues të ndërruar, në emision në sotëm, me lejnë dhe bundetin Allahut Sfana Otala, do të flasim për obligimet që muslimanët kanë në da njeri tjetrit, për obligimet e vlazërisë. Njohja e të drejtave të vlazëris është domës dëshmëri. Pare a rizuar këto, nuk mund të kemi vlazërit të qëndrueshme të shëndetishme e të fortë. Muslimani dëshiron të ketë mardhënje të mira me vlazërit e ti. Motoja e ti në raportet me të tjerët është fjale e profetit sallallahu aleyhu sallem, dhe përmëndur në hyrjet të këti emisioni, as kush prejush nuk beson, deri sa të doj për vlajnë e vetë, atë që farëdëshiron për vetën e ti. Bikta hadith, ndërtohen raportet vlazërore. E nëse zbatohet hadithi i sa po cituar, nëse zbatohet kjoj hadith në jetën e përditëshme, atë herë e lehtësisht, do të realizohen obligime në dhe vlazëris, të cilat mund të jenë të përgjishme ose të veçantë. Në obligime të përgjishme, bëm pjes, edhe ato obligime që janë përmëndur në adithin e njohur, kur thot profetisë sëllallahu arihu sëllllëm, obligimet e muslimanit dhe muslimanit janë gjashtë. Kur të takosh, të, të përshëndetesh me selam. <coughs> kur tëfton, ti të përgjigjesh vizitës e ti. Kur të kërkon këshill, të këshillosh. Dhe atë herë kura i të shtin, dhe falenderon Allahun së fa në të ala, të lutesh për të duke thënë, jërhamu kë Allah, Allahotë më shiroft. Kur a i smuret, të a vizitosh. Dhe kur vdes, ndroni jetë të apërcilës gjenazën e ti e të lutesh për te. Muslimani ka mendim të mirë për vlajnë e vetë dhe e doate. Nuk e urenë e nuk e ka zili. I zjedhuri Allahot Mustafa Alehi Salatu u Selam thot ruajun nga paregjukimet sepse ato pra paregjukimet janë biseda me rejshme. Mos përgjoni bisedat e tjerëve dhe mos spiunoni. Mos e keni zilijnë njëri-tjetrit. Mos i ktheni shpinën njëri-tjetrit dhe mos e urrejni njëri-tjetrin. Edhe në një hadith tjetër, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Mos bashktroni. Mos ndërhyjni në shiblerjen në tregti me qëllim prishjen e pazarit." Bëhë një vlezër për hirë të Allahut, si që ka hëjhje e robërve të Allahut. Muslimani është vlajë muslimanit. Nuk i ben ati pa dretësi, nuk e braktis, e nuk e gënjen, dhe nuk e përqmon. Pastaj, ka bërë me dorë në ti tre herë, shënjë, e ka dretuar rëgishtë në të gëzemën. Dëvotë shmëria është këtu, Devotshmëria është këtu, devotshmëria është këtu. Një personi i mjafton prej së keqes duke përçmuar vllajin e vet musliman. Çdo musliman e ka të ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e vllait të vet. Në veçanti për nderin, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë Kush e mbron dërrin e vllajt të vet, Allahu do t'i mbrojë fytyrën, do t'i ruaj fytyrën nga zjarri i xehenemit. Prandaj, kur shohim një përgojues që shkel dërrin e vllajt ton, vllaj i cili nuk është prezent, mungon, ne duhet i dalim mbrojtja atij. Dhe kjo është një shenjë e vëllazërisë sinqertë ta mbroshë vlajnë tëndë në munges. Vlezirë tanë i duan për irta lautë së pano tana dhe duhet të thrasim me emrat që ata përshenjë më shumë. U me blukatabi radiallahu anhu thotë tre gjera e shtojnë vlazërin dashurin mes vlezerve. Ti apës selam kërët akonë. Ti bëshë vënd në të bim dhe ti thërasësh me emrat më të dashur për ta. Ti bëshë vënd në të bim. Përsa i përket lirimit të vëndit, i drgore Allahut sërëllau a rejo sëllëm, në një hadith tjetër thot, nuk i lejojt një personi që të angreje një tjetër, por zjeroni dhe hap një vënd. Të silëmi mirë me vlezërit tanë, sepse silja e zbukuron njëriun. Morali lartë duhet jetë në karakterin e gjdo muslimani. Muslimani e duron shokun e vetë. A i është i butë modest, i qiltër e buzgaz. I drëguarja lau të sërë lau ari u sëllëm thotë, mos në mlerëso asë një vej për të mirë. Madje edhe se kur të takoshë, vlajnë të në buzgaz. Një ga veprat më të mira, por një kosisht më të nënmlerësuara nga në jonë, është edhe jo për të cilin fretadithi i më poshtëm, betë fjalë për përshëndetjen dhe shtërëngimin e dorës. Foti dërguar e Allahut sërëllamu a.s. Sa herë që dy musliman të akohen, Sa herë që dy muslimanë kur takohen, përshëndetin dhe i shtrëngojnë dorën njëri tjetrit, atyre u falen gjunahet para se ata të ndahen. Pra një veprim shumë i lehtë, një përshëndetje dhe apo përqafim, dhe shtrëngim dorë, i cili është shpërbimi falen gjunahet para se ata të ndahen. Që qjo ky takim është për hir të Allahut subhanahu wa taala, përshëndetja është për hir të Allahut subhanahu wa taala. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i sjelljes së mirë është dhe korrektësia. Aj shumë e kërkuar, por daj shumë e munguar është mbajtja e premtimit dhe amanetit. Mungesa e korrektësisë dhe shkelja e premtimeve shkakton ngrindje dhe përçarje. Kjo nuk është cilësie e muslimanëve. Kjo i vënë në pozitë të vështirë vëllezrit tanë. Transmetohet se Abdullah ibn Hamsay i cili ka bërë tregti me profetin sallallahu alejhi dhe sellem para se të shpallej profetësia, ka thënë: Ishita i bleva Muhamedit sallallahu alaihi wasallam diçka para se ti shpallë profetësi. Ndërkohë që vlerën e mallit nuk ja dhashë të gjithën. I premtova se do takoje në një vend të caktuar. Kaloi ditë e parë dhe un harrova. Pastaj edhe të dytën. U kujtova ditën e tretë. Shkoj tek vendi i caktuar dhe atje e gjej profetin sallallahu alaihi wasallam i cili tha, o dialosh, më vure në pozit të vështir, kam tre dit që presë këtu. Shikoni pra, se si dërguar i Allah o të sëllallahu a.s. e mban premtimin, a je priti në vëndin e saktuar tre dit e resht, nga se e mbate premtimin. Nuk shëndroj ati thjesht për të marë vlerën e mbetur të malit për kundrazi, që ndroja atje për të mbajtur fjallën për korektësi. Vizita për irë të Allahut së panë o të Allah, e shton dashurin me sëndezërve, edhe është të shkak për të fituar dashurin e Allahut së panë o të Allah. Transmetohet nga profetisë sëllë allahurës, e më ka thani druguari Allahut sëllë allahurës sëllënëm, se një burë shkonte një fshatë, për të vizituar vlajnë e vetë. Allahus fanë o tara i dërgonë një angel, i cili e pyet, ku po shkon, i thotë në filan fëshat, për të vizituar vlajnë tim. Thotë, a mos kendo një interes të ka e nëvoja të kësaj bote interesa materiale, apo diqka tjetër? Jo, i thotë. Kënjëri. Vese unë atë e dua, njëri e dua për hir të Allahut subhanallahu teala. I thotë engjëlli, "Un jam i dërguar prej Allahut subhanallahu teala për të njoftuar ty se Allahu do të të sikurse ti e do atë." Në një hadith kutsi Allahu subhanallahu teala thot, "Dashurinë time e meritojnë ata që duhen për hir të tim. Ata që vizitohen, vizitojnë njëri-tjetrin për hir të tim." ata që dhurojnë për hir tim, ata që kujdesen për njëri-tjetrin për hir tim. Gjithsesi, për sa i përket vizitës, duhet pasur parasysh edukata e saj, e për secilën është zgjedhja e kohës së përshtatshme, po ashtu vizitat nuk duhet të jenë aq të gjata sa të shkaktojnë humbje kohe, por dhe as të shpeshta që të shkaktojnë bezdisje pasdeta ralla se përskak për këtë shkak, ë merdhësit e vëllezërit vezemërohen, mendojnë keq për ne. Pra, ktoja kjo është diçka për edukatën e, e vizitës, ndër kjo është çështje më vete. Mikpritja është një nga traditat më të bukura të muslimanit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, thot fjalën e mirë ose hesht. Kush besonë Allahun dhe ditën e gjukimit, e respektonë komëshion e vetë. Kush besonë Allahun dhe ditën e gjukimit, e nderonë mikun e vetë. Mati e shpenzimet e përdorura për përgatitin në ushimit që i sërviret mikut, shpëblehen shumë të kalahus panë otarë. Në një hadith, profetisë sërë Allahumë arejo se më thotë dinari mëj mirë është ai që njeriu e shpenzon për familjen e vet. Pastaj, ai dinar që e shpenzon për mjetin e vet të udhimit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, dinari që e shpenzon për mikun, për shokun e vet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithsesi, ne nuk duhet të bigarkohemi veten kur vizitohemi nga të tjerët, po ashtu të mos i vëmë në pozitë të vështirë vlezërit tanë. Të mos kërkojmë për tyre gjëra që e kanë të vështirë t'i bëjnë. E kjo pra nuk konsiderohet nuk konsiderohet munges respekti. Sëpse, dërimi dhe respekti është diçka dhe sforcimi është diçka tjetër. Tjetër për obligimeve të vlazëris është të ruajtja e sekretit dhe mos për hapja e të metave të vlezërve tanë. Duke qenë se ne jetojmë me ta për një kohë të gjatë, u anjohim sekretet dhe i dimë të meta të vëllezërve tanë. E ruajtja e sekreteve është amanet. Mbulimi të metave është prej obligimeve të vëllazërisë islame. Natyrisht, tu ambullojmë të meta të vëllezërve tanë, por njëkohësisht i këshillojmë që ata të përmirësohen ti ndihmojmë në këtë rrugë ruajtja e sekreteve është shenjë besnikërie vllaiu nuk ja hap nuk ja përhap sekrete të vllait të vet edhe nëse ndodh që të ndahet me të apo të jetë i zemëruar me të ky është vllai bes... i vërtet ky është njeriu besnik tu dretohemi vëllezërve tan me fjalët më të buta me fjalët më të urta dhe me shumë respekt, kura ta flasin t'i digjoj me vëmandje, të heshtim, e të shfaqim interesim për atë të shfarë thonë, dhe të mosua ndërpresim fjalën, si kurse duhet të largohemi nga polemikat sterile të cilat nuk bënjë tjetër vetëm se shkaktojnë urejtje dhe zili. Kur ndodh që mes vëllezërve tan të ketë diversitet mendimesh, do kjo është gjë e natyrshme. Prin çështje të caktuar. Kjo nuk duhet të çojë, të çojë në ftohjen e zemrave. Dhe në largimin e vëllezërve apo humbjen e dashurisë përkundrazi. Ne duke u përmbajtur rregullave të edukatës së komunikimit dhe dialogut konstruktiv, do të arim të arruajm dhe të dhazrin dhe të forësojm ata. Zotë i lartë madhruar në kuran thot më kulli e i badi e kullu letihje ahsen inne shëjtane jenë zahu bejnëhum inne shëjtane kanë në linsani aduëm mëbina. Thuaj u robërve të mi të thonë atë që është mëj mirë Me të vërtet, shëjtani fut përqarje me së tyre. Me të vërtet, shëjtani është armik, je hapët i njeriut. Allahus, panë o talën, na urdron, o te awenu alel birri, o te kuwa, o la te awenu alel ithmi, o lërduan, dhe bashpunoni për punë të mira dhe dhe vëtë shmëri, dhe mos bashpunoni për gjunahe dhe armisi, muslimani e ndihmon vllajin e vet në veprat e mira. E ndihmon të marr pjesë në namazin me xhemat në xhami. E ndihmon që të prezantohet në tubimet e kërkimit të dijes dhe mësimet e dobishme e ti e ndihmon për shtimin e veprave vullnetare. Nga anë tjetër e pengon nga veprat e shëmtuara, që e zemrojnë Allahun së pano tala. Kure shikon se është duke bërë ndojnë gjuna, atë here e ndihmon për të larguar nga gjuna. I dërguar e Allahut, sëllë Allahum a reju sëllëm fëtë, ndihmoj e vëlajnë të ndë në gjdo rastë, si atë here kër bëmë pa dretësia dhe kër i bëhet pa dretësi, i thano i dërguar e Allahut, Dim se si ta ndihmojmë viktimën e padrejtësisë atë që i bëhet padrejtësi. Po si duhet ndihmuar mizori i padrejtëti? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ndaleni nga padrejtësia. Në këtë mënyrë ju e keni ndihmuar atë duke penguar nga padrejtësia. Tregohet për dy vëllezër, për të parvetë anë nderuar. Njëri prej tyre devijoi nga rruga e drejtë, ndërkohë tjetri vazdhonte të, të mbante lidhjet me të i thonë këti, të dytit, që përse për i mba në lidhime të, braktise, e shikona i mori rrugën e djallit, ndërsa këtë vlajë zhuar, u akthen. Vlajë im, në këtë kohë, ka nevojë më shumë për mua, se sa në gjdo kohë tjetër. Pikrish tani, në këtë të anin në këto momente dobesie, a i ka nevojë që të andihmojë. Unë duhet, të jabë dorëm për të andihmuar. Të tregojmi butme të e në qortim, duke eftuar të këthehet në rrugën e drejt, që të këthehet në gjëndjen e mparchme. Ndërsa i mëntejmja Allahum Shirov, thotë, besimtari për besimtari në raport me njeri tjetrin, janë si dy duar ku njëra dorë e lanë tjetrën. Nga do njëherë, thotë, kuj mam i mafë, Pëslaku nuk largohet vetëm se me ashpërsi. Gjithsesi, butësia është gjithmonë, është gjithmonë e kërkuar. A, nga ndonjëherë ashpërsia meriton të lavdërohet. Po ndalemi këtu për të vazhduar inshallahuteala me pjesën e dytë pas një pauze të shkurtër. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, u alhamdulillah, o salatu o salam, ala resulillah. Vlezrën ndërruar. Vlazëria e vërtet, në fe, arijet atë herë kur vlaj është pasyur për vlajnë e vetë. Kur vlezrit, e këshiloj njeri tjetrin në gjdo rast, si atë herë kur e shohin që ka lën obligimet, po ashtu edhe atë herë kur e shohin që ka rënë në gjunahe. Gjithësësi, përsa i përket këshilës, duhet i përmbahemi regullave dhe dukatës që në mësonë islami. Parasë si i gjithështë, <coughs> i dërguar i Allahut, sërë Allahu ariho sëllëllëm, thotë, feja është këshilë. I thamë përke o i dërguar i Allahut, thamë këshilë për Allahut, për librin e ti, për të dërguarin e tij. Për prisin e muslimanëve dhe për muslimanat në përgjithësi. Feja e askëll. Qeshilla është obligim, është detyrë fetare, është e domosdoshme që të rregullohet shoqëria islame. Ës obligim për të gjithë muslimanët, por kur bëhet fjalë për vëllezrit tan të veçantë është obligim aq më madhor ne duhet i këshillojm vëllezërit tan. Ve për drejtësisë është jo jo vetëm që të japim këshilla, por edhe të pranojmë këshilla, madje edhe të këshillojmë atëherë dhe kur ne e shohim se vetë kemi gabuar Por këshillën nuk duhet ta ndajmë. Të metat ona të mos na pengojnë për të këshilluar të tjerët. Dhe ne vetë duhet këshojmë, kërkojmë këshilla prej vëllezërve tanë. Kjo sepse njeriu nga natyra e tij është gabimtar. Dhe nuk i sheh të metat vetë, ndërsa vllai vetë, sikurse e tham pak më parë, është pasyur, ai ja tregon të, të metat. Por me butësi e këshilon me butësi. Pra ndaj, vlaj i kërkon këshil vlaj të vetë, me qëlim për mirësimin e veprave, me qëlim që të largohet nga gjunahet. Hasan e Basri, Wallahum Shiroft, ka thënë, se të parë të anë devotëshëm kur të koheshin me njerë tjetërin, i thoshin njerë tjetërit. Vlajim, unë nuk ishohë të gjithat të metatë, E mija, unë nuk ishoh gjithë gjynahet që bëjë. Prandaj, nëse ti më shehë se jam duke vepruar mirë, atëhere më ndihmo në këtë rrugë që të i ruaj këto mirësi. Dhe nëse më shehë që gabojë, atëhere më ndihmo që të largohem nga gjynahet e të apërmisoj gabimin. Umer më nukatabi radiallahu anhu ka thënë, Allahu e më shiroft atë njëri i cili më të regon të mejtat. Naturisht, qërtimi me së vëdhejzëve është i kërkuar, sëpse të qërtona i cili të do. Mirë po, kur kjo bëhet, e shpesht, atëhere është i dëmshëm. Qërtimi shpesht është i dëmshëm, nga sa i shkakton grindje dhe përqarje. Qërtimi rëtësëprokë nuk duhet t'jet pjesë e karakterit dhe të bëhet për i natyre sonë, për kundra zi. Nuk është mirë që sa herë që të akojmë një vlajnë ton, që mund të ketë koj që se kemi parë, të leshojmë bitë një bërëshëri, qortimesh dhe akuzash. Kjo i ftohë mardhenjet me vlajnë ton. Nëse vlajnë ymë ka gabuar hëndajneshë, dhe vjen na kërkoj falje apo të justifikohet për gabimin që ka bërë, ne duhet ta pranojmë justifikimin e tij, ta pranojmë arsyeTIMIN e tij. Madje këtë ta bëjmë edhe atë herë kur ai ende nuk ka ardhur tek ne për të kërkuar falje apo për tu arsytuar. Ne nuk duhet të nxitojhemi me qortime, sepse nuk e dim shkakun Çfarë ka shtyr atë që të gaboj ndaj nesh apo të na bjerë në qafë. Prandaj, duhet të presim ta presim vlain ton me zemër gjerësi dhe të pranojmë justifikimet, justifikimet e tij dhe arsyetimet që ai na paraqet. Prandaj duhet të kërkojmë arsyetime për vëllezrit tan. Sikur se fëtë profeti sërëllahu a reju sëllëm, Allahu i pragnon arsëtimet e njërzve dhe për këtë ka dërguar dhe pe kam berë. Allahu falë dhe më shironë. I pragnon arsëtimet e njërzve. Pikërisht, kjo është ajo që farë kërkojët për e neshë. Në ne duhet në duhet të pranojmë gabimet që kemi bërë, por të pranojmë dhe arsvetimet e vlezhërve tanë, sepse në vetë nga natyra të gjithë gabojmë, jemi njërës gabimtarë. Dhe i cili kërkon vla të bagabueshëm, do të mbetet pa vla. I mam shafiu, Allah më shëroft ka thënë. Vlaj e pranum vlajnë ashtu si qështë. Prepranon, ashtu sështë me të metat dhe gabimet e ti, me të metat dhe gabimet që ka, dhe të mirat që ka, sigurisht. Por, aman mos haroj në të njëtën ko, a i përpichet, që tja përmisoj të metat dhe tja falë gabimet. Tënderuar shikues. Këto ishim disa prej shumë dhe tyrave dhe obligimeve që kemi dhe e vlejzërve tanë, unë përmënda në këtë emision, në këtë temë, përmënda disa më kryesore. Duke e lënë në fund lutjen. Në fakt lutjen po e përmënd të fundit, por nuk është e fundit për nga rëndësia. Pse jo, nëse se të projnë mund të themë se është e para. Nëse ne i lutëm i Allahut së fanë o të ara, I që t'i kërkojmë Allahut sëpana o tala që t'na dhurojnë dashurit të sinqertë për hirtë të ti, atëhere gjithë qështet e tjera kanë për të regulluar. Që t'i kërkojmë Allahut sëpana o tala që t'i duham vlejzritan me gjithë zemër me sinqeritet për hirtë të lartë në dharisë të ti, nëse kjo në realizohet, gjithë të tjerat me lejnë dhe bulletin Allahut sëpana o tala obligimet të tjera ne i, i, i realizojmë arim të profitojmë për e këtyre mirësive. E pra, lutja jone si qertë duhet të jetë e vazhdueshme. Të lutemi për vëlejzirë tanë, e sidomos për ata të cilët mëngojnë. Nuk janë prezentë. Qofëshin ata të gjallë, apo dhe ata që kanë ndruar jetë. Ata që janë në botën e përtejme. E për kërishë, Kjo është shfaqje apo shprejje manifestim i dashurisës i qertë dhe besnikrisë dhe vlazërisë. E pa dyshim, shpërblimi jebet si pas punës. I dërgore Allahut së lëllahu a lehu sëlem thotë, lutja e muslimanit për muslimanin, për vlajnë e vetë në munges, është e pranueshme. Ka një engjil, një melek që është dërguar dhe është me mision për të kryer këtë vejpër të cilë të apërmëndin vënë. Me leku, e njëli qëndron pranë ati që lutet dhe bën amin. Thot, o zotë përgjigjo. Sa herë që muslimani lutet për vlajnë e ti, e njëli thot amin. O zotë përgjigjo, o zotë pranoja lutjen. Pas të e vazhdojnë, e njëli thot amin. Edhe ty Allah u të dëndë atë të mirë që të dëshiron për vllajin, për vllajin tënd. Dhe me lutje, siç e kemi zakon, në misionet tona do ta mbyllim edhe këtë mision, duke lutur Allahun subhanallahu teala, që ta bekojë vllazërin ton, dhe të ndihmoj për përmbushjen e detyrimeve që kemi ndaj vëllezërve tan, sikurse elusim Allahun subhanallahu teala, që na largoj nga çdo fjalë dhe vepër që shkakton grindje, përqarje dhe mos marveshje dhe më në fund prishet mardhenjive vlazërore. E lusim Allahun së fanu taala që, që në bashkoj në bindje dhe ti në këtë botë dhe në gjenetin e ti të mrekluojshëm në gjenetin fir Deus në botën tjetër Allahume amnin ozë në bashkoj me profetin ton të dashën Muhammedin sëllallahu arihu sëllim me vlezrit e ti profet dhe gjithë njërezit Emir besimtar të drejtë të të gjitha qofrave. O Zot bashkoj zemrat e muslimanëve dhe forcoj vëllazërin mes tyre. O Zot na falni me vëllezrin tanë që ka besuar para nesh dhe mos lejo të futet në zemrat tona as pak urrëtie ve zili për ata që kanë besuar. O Zoti ynë, të lusi me emrat më të bukur dhe cilësitë më të përsosura. Të lutim, të lutemi ju jo Allah që na bësh për atyre që duam sinqerisht një ri teatrin. E të fitojmë mirësin tënde atë që tina ke premtuar në botën tjetër, të jemi për atyre që të jemi në njën e arqetë tënd, në në ditë, ku nuk do të ketë hije përveqhije së arqetë tënd, e lusim Allah unë së fanë o të ala që na falën e prindri tanë dhe gjithë besimtarë në ditë në gjukimit, ozë da je mirësin e këtë botë dhe në botën tjetër dhe naruaj nga dënimi zjarët. Wa sallallahu ala nabiyna Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallamat asneema kathira wa alhamdulillahi rabbil alameen